І ще за чверть години почувся голос доцента, який у супроводі п'єнькної пані летів, періодично зупиняючись, щоб сказати кілька слів лікарям, котрі траплялися по дорозі до кабінету. «Софія Андріївно, вибачте, я трохи затримався. Ще кілька хвилин мушу приділити хворі. «Звісно, хворі то святе, І Софія знову продовжила розглядати стіни. Годинникова стрілка доповзала до половини третьої, коли наважилася постукати. «Заходьте, приєднуйтеся до нас!» На столі поруч із робочим парувала кава, підморгувала спокусливо коробка із цукерками, пишалися шоколадними буками і мармеладною начинкою якісь особливі тістечка. «Ні-ні, навіть мови не може бути!» «Сідайте, пийте каву». Доцент власноручно налив кави і не пасувало починати знайомство з відмови. «Як казав мій великий учитель Калашніков, тільки сон і їжа продовжують наше життя. Все інше його вкорочує». Внутрішньо цілком погодившись із великим учителем, Софія пила каву і вичікувала слушного моменту, щоб розпочати розмову, задля якої прийшла. Щойно п'яньк на пані розкланялася, Хмелевський весь перетворився на слух і увагу. «Чим можу допомогти, Софія Андрійовна?» «Власне...» «Власне, я була на апробації вашої дисертаційної роботи, і мені дуже подобалася ваша тема. Я хотіла б... А знаєте, про це розмовляв зі мною проректор Бондар, наш чоловік. Він вимовив «це наш», то так, як Мирослав Мирославович про нього». Я із задоволенням взявся б за наукове керівництво, але не все так просто. Можуть бути перешкоди. Ви ж знаєте, Марина Кирилівна, такі речі треба вирішувати вище. «На рівні ректора?» Хмелевський ствердно схилив голову. «Тоді не турбуйтеся, вирішимо!» А ви їжте цукерки, не соромтеся. Така красива, симпатична жінка повинна любити солодке. От у чому-чому, а в любові до солодощів вони виявилися не просто близькою родиною, а близніци братья за Маяковським. У принципі питання вирішилося, Хмелевський дав згоду. Щоб довго не тягнути, обіцяв подумати над темою І принести їй завтра кілька книжок про лазери, щоб розпочинала роботу Залишалося тільки знайти нагоду поговорити над цю болючу для Софії Тему із стояном Іти в кабінет, записуватися на прийом чомусь не хотілося і знову ворожка доля вирішила усе за неї. «Софія Андріївно, вас викликає Андрій Іванович, негайно!» офіційним тоном повідомила їй родіна. Поглянула запитально співчутливо, поздебільшого виклик директора та ще й посеред робочого дня нічого хорошого не обіцяв. Та безтурботний, навпаки, радісний вигляд Софії розвіяв її підозри щодо хмар над головою нової викладачки. Стоян, на відміну від очікуваного, зустрів Софію докором. «Оце так, шановна Софія Андріївна, оце так. Поки не викличеш через офіційні канали, то й носа не покажете». Та десь глибоко під суворо докірливим тоном ясніла усмішка. «Не катуйте! Помилуйте Андрію Івановичу!» Склала руки у жесті глибокого розкаяння Софія. «Та вас просто сам Господь напоумив мене викликати! Я вже півроку голову ламаю, як до вас у кабінет потрапити, а ви носа, носа!»